Rádio Sambor Xulio, voltamos a Galicia outra vez, nestos intes penso que vamos ás terras viguesas. Eh, vamos a falar, pois, cunha señora, uh -huh. con Ana Santos Solla, que foi mestre, ahora está xubilada, pero está facendo cousas fermosísimas, desde logo. Uh -huh. Ela sigue traballando, este é unha muller que non para, galega tiña que ser. Uh -huh. Por iso digo que vamos dalle as boas tardes. Boas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Buenas Primero tarde. por decirte, eh, Muy... nada de Vigo. Aquí estamos en la capital, eh. ah. en la capital de Oledes, en Pontevedra. Ah, en Pontevedra. Pontevedra. Bueno, bueno no, Vigo no, a un lado. No, no, no. Tengo toda razón, Ana. Muy buenas tardes, Ana. Muy bien, bien vida. Y muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Eh, u... Muchas gracias a vos. Felicitarte por, por ese... No sei, lanza, non sei, non? Voulle chamar así, por, por ese blog que, que, que tes en marcha e que non que tes moitísima participación de xente da cultura, de xente inqueda tamén como a ti, non? Si, sí. bueno, pois pues esto surdi un pouco cando, cando nos subilamos fai ahora un ano, que nos non queríamos estar quietos sin facer nada, claro. nos tiñamos unha obrigaca a sociedade de devolverlle toda a formación que que uh -huh. fixéramos uh -huh. entón dixemos ahora que quimos facer pois pues, en realidad é o que nos apetece claro. o que nos apetece pois pues, a un apetecía de cociñar a uh -huh. outro dibuixar a outro facer poemas a uh -huh. outro facer artigos e a outro pintar ah, entón xuntámonos un grupiño de de profes que compartíamos tamén a afición polo teatro uh -huh. que tiñamos un grupo que se chama Argallada tiñamos Cemos a directora vai falar despois uh -huh. e eh, Entón, pois, decidimos poñer en, bar, en marcha este blog Empezamos, pois, nada, con moitísima ilusión A xente foixe sumando E a verdad que estamos encantados con ele Oye, escoita, nós tamén temos unha Unha afición casi común como, vostro, como vosotros Que precisamente eh, Temos un grupo que se chama Anduriña E que tamén intentamos facer teatro Aficionados, ¿no? Pero sí. si nos puedes facilitar alguna algún ah. texto, somos capaces de estudiarlo y a lo mejor ponerlo en marcha también nos aquí. Ah, pues mira, eso ya lo puedes hablar después si quieres con Charo, porque sí. la EA que escribe a Sobrinas, eh, uh -huh. tenemos moitas. Ah, porque sí. Lo que pasa que con esto de la pandemia estivemos un poquito parados. Claro. Pero sí, sí, temo lo ahí pendiente. ¿eh? Vale. Bueno, pois pues eh, a ver se si somos capaces de conseguir algún texto. Bueno, en primeiro lugar, eh diónos os soíntes como se chama ese blog para que se poidan meter aí e eh, que poidan non sómentes eh, instruírse, senón tamén, o mellor tamén participar convosco. Por suposto. Pois pues mira, o blog chama De Bella a Bella. É un pouco un guiño pues, a a belleza, a belleza pola idade, eh a, be eh, a beleza. Pola, pola persoa que, que fai cousas. Mm. Entón, iso de de bella a bella é a persoa, porque moitos nos decían, pero ese é femenino. Digo, non, non, é persoa. Persoa, de bella claro. a bella. E non foi todo un galego, porque en realidad sería de bella a vela. Mm. Pero a verdad que sonaba moitísimo mellor. E, e o de bella podo decir que tamén é un pouco persoal, porque eu sempre fun a bella da casa. Hum. Mm. Éramos oito irmáns, pero era a máis bella Sempre, sempre me decían Ai, ti, eres, eres a máis bella, non? estaba mái rabia, porque sempre fun bella Incluso cando tiña cinco anos sí, o sea pero, que... bueno Quedou, a verdad queda moi ben no, non somente es queda moi ben sino cada máis quítaselle ese sentido peyorativo de, sí. de, de bella que o ve é o que o, non sei a roupa que se colle non? que se cose e polo tanto de darlle un, un xeito ou polo menos intentas uh, darlle coñecer a todos todoslos que se metan no, no blog pues pois que uh, a ve non ten nada que ver co, co desprestio que ten ese, ese nome por suposto, porque a xente que colabora con nós e eh todas teñen máis de 60 anos e, e aportan pois, o que, que lhes gusta. Sí. É decir mándanos, por exemplo, imagínate un poema, e noso que facemos é pois, poñer de voz, poñer de música, poñer de uh -huh. algúnas imaxes bonitas. Outros mándanos xa fotografías, e utilizamos esas fotografías pois, para dar de vida precisamente a relatos e textos. Uh -huh. Uh -huh. Outros mandan artigos de opinión, Uh -huh. entón temos xente moi variopinta desde catedráticos a amas de casa, é dicir, aquí non discriminamos a ninguén uh -huh, uh -huh, porque a xente pode colaborar toda con nos é uh -huh. eh, dicir, que estades abertas, abertos a que, que cualquier persoa queira participar e queira poñer o seu grauciño de areia para dicir, bueno, pois pues, eh, aquí está a miña creatividade ou a miña presentación dun libro ou a miña poesía, non? Por suposto, nos que nos escriban Nos o correo é moi faciliño eh? uh -huh. De bella bella gmail.com uh -huh, uh -huh. eh, Estamos nas redes sociais Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, Temos canal de Youtube tamén uh -huh. Então aí Si sí que poden ir mirando Todas esas cousas que temos publicadas É dicir, se alguén ten Que lhe encanta escribir eh, Gusta lle fazer relatos Pois pues podenos mandar un e eh, eh, falamos. Uh -huh. Es decir, todo, todo empeza así. que uh -huh. lle gusta cociñar, pois pues tamén. normalmente facémolo con vídeo, pero, bueno, todo, todo é empezar. e despois tamén temos unha sesión que lle chamamos lingua irmán, que é cos nosos eh, veciños portugueses. Uh -huh. Entón aí empezamos con unhas leccións de portugués e ora coñecimos pois, a un periodista, unha poetisa, Eh, eles nos nutren de, de cousas en, en portugués unha poetisa Outra... ¿Qué? que acabas de dicir unha poetisa unha poetisa, si, sí, tamén portuguesa pois pues, temos, temos que ter o contacto dela porque eso, como ti dís eh, facer irmandade co, co, con ese idioma e eh, co, uh -huh. co, co, coa poesía de ali pois pues temos temos a posta en noso blog Nos obló onde pon, fala, inicio, sobre nos, cando pon colaboradores, mm. eh, aí temos ya todos os, os que colaboran con nos, que se pode, si se xe lle dá a cruceciña, aparece o seu currículum, e xa se ve de, de onde son. es mm -hmm. decir temos de Argentina, de, de moitos sitios, eh, tamén unha das nosas colaboradoras é francesa, mm -hmm. que tamén fai a, os seus artigos sobre música. Mm -hmm. Sí, sí. Perfecto Bueno, pois pues, Gracias ao vosso blog Intentaremos Buscar tamén Algúnas deses persoas Para poder Nutrir A nosa Humilde Emisión eh, Seguro que Bueno Pois pues, Vamos a intentar que, que esa poetisa Tamén forme parte Da nómina De, de persoas Que entrevistamos Home, claro Aquí De verdad Que hai moitísima xente Que vale a pena Xente que non se quere Quedar parada Eh, cando chega a, a idade de jubilación uh -huh. que quere seguir facendo cousas e non é o que queremos porque a idade non é un freno para nada uh -huh. por dos eso que... intentamos recoller non somos os recolledores para potenciar un pouco esa xente uh -huh. Uh -huh. dos que ten acabo de abrir esa página dos que tendes aí como colobroderes eh, esa entrevistamos a Manel Monteagudo que que precisamente nun ocasión falounos do seu traballo poético e escrito, súa sí. escrita. Pois pues mira, falando de Manuel Montiagudo, eh, que estivemos falando onte con el, ínmos de preparar a, a presentación do seu libro de, de poemas en Pontevedra. ¿no? Então eh recaeu sobre nós que lle presentemos, e eh, tamén uh. hai outro que Que tamén llo vamos facer para a semana que ven É mm. dicir, non somos ningún tipo de asociación Que non temos axudas de ningún tipo Somos simplemente Un grupo de profesores mm. Que, que trabajamos xuntos E que nos gusta E compartimos uns ideais e, e facémolo por contactos É dicir, se sí, sí, si sí. a este, a este Entón eu faco unha cousa Pero ti faco outra eh, <ríe> Perfecto pues, Este pues, é moi importante pues, Estamos la... traballando nun coworking working Sí. que que nos vimos o mellor un día a semana uh -huh. para, para hacer as reunións, pois pues a cambio traballamos co banco do tempo, uh -huh. dando o noso tempo para facer outras cousas. Es uh -huh. uh -huh. decir, estamos a agora de vellos, estamos aprendendo a facer cousas, que é bueno, moi importante. De vellos nada. Xente coa idade. Mira, pois poisou. Eu escoito, non escoito, Eh, es... Sí. Vos si deixar con Charo porque así ela vai ampliar información, hmm. e xa podedes falar con ela de, do teatro e da poesía porque ela está a pique tamén de publicar un libro de poemas hmm. que ten unha sensibilidade estupenda. Uh -huh. Vale. Vale, vale. Ela vale, o un biquiño. Ana, muitísimas bueno, grazas por a túa participación no noso programa de hoxe. Vale, hasta ahora, Charo. Talaogo. Pois pues entonces dámollea benvida a Charro, ¿non? Si sí. mm, mm, Mui boas... poeta Hola. tamén co boas tardes, benvida a Charo. Gracias igualmente. Sí. Bueno, pois ela mm, a Ana diciu que era bella. Eu coido que é de xóvenes con moita experiencia. <risas> son moi densi. Bueno, é que eu tamén estou nesa idade e entón pero, ao pertenecer ao grupo, bueno, pois, di, di, <risas> Armando tamén. Pois, ao pertenecer ao grupo, pois tampouco quero que que a, a xente do... nos <risas> nos confunda, non? É unha segunda xuventude. Ey, pues, un sí. Ben vida, si. Que mellor dito. moitas grazas. Escoita, comentáballe a Ana que que nós temos un un grupiño de aficionados tamén ao, ao teatro que chamamos a, a Anduriña. Sí, eh cada ano facemos unha representación teatral. Cóstanos moito elixir eh, os os textos, yo, yo as obras, non? Ajá. Pero se si vos podedes facilitarnos que parece que tendes máis experiencia que nós algún texto, pois pues, gustaríanos <risas> bueno, intentar estudialo. Sí, nos tamén facíamos unha representación anual Porque a verdade que empezamos No 2005 eh, como unha actividade de, de dinamización lingüística do instituto No que traballábamos E a nosa idea era fundamentalmente eh, chegar ao alumnado, porque o alumnado pues, vai moi pouco teatro, a xente nova mm. e decíamos, bueno, pues, ver aos seus profes no escenario vai ser un aliciente non? e ademais a nos gustaba, nos moi teatro, non moito o teatro fomos moi moi teatreiros todos e, mm. e moi faranduleiros mm. e, e así empezamos entonces empezamos con algúnha obra propia pero tamén con obras de autores como Roberto Vidal Golaño, como Darío Fo como Núñez Singala mm. eh, de algún outro compañero tamén, sempre buscando comedias, porque a maior parte da xente que formaba parte do grupo non quería facer dramas, quería facer comedias e facer claro, claro, sí. que nós tamén eliximos, sí, o... A vida é bastante dura como para sí. como para facer pasar un momento ainda dramático no, no escenario, ¿no? Uh -huh. eh, que está moi ben tamén, pero bueno, o noso era facer rir. Eh, deixámolo pola pandemia, pero esperamos volver, porque a verdad que pasábamos moi ben Hombre, tanto que si, sí, como nos Bueno, pois pues, eh, xa, xa, xa, xa te daremos o, no, o noso correo coido que, que, que, que Ana xa ten o noso enderezo correo, o noso correo é sencillinho sí. tanto sí. galegosnovais arroba gmail punto com ou sí. sempreengalicia arroba gmail que que son os dous programinhas es, sí. humildes que facemos aquí en Radio Cornella e en Radio Sanboy hoxe en Radio Sanboy e os sábados en Radio Cornella bueno, o caso que te agradecemos moitísimo que escuites as nosas demandas, si é posible que, que tendes algún a, a, alguna copia de algún sí. traballo, pois pues, pois pues intentaremos sí, sí, sí, estudiar si, si, si que temos, sí, sí temos. Eh, vos tedes que elixir, pedir, eh, eu podo vos pues, mandar varios e despois elixides o que queirades claro, vale, pois moi ben Eso, eso intentaremos o, no, sí, sí. Agradecetxe moitísimo Bueno Charo, falanos de ti mesma porque, porque sí que te encargas Ou coordinas o asunto de traballo Pero, pero ti tamén tes producción creativa Sí, vamos A mí sempre me gustou escribir E entonces eh, O blog para mí foi Pois pues una oportunidade de de, de de que os dad a, a coñecer os meus textos, non un uh -huh. poñiño máis porque se sí, presentei algún certame literario, acadei algún accesit, algún premio, pero a verdade é que nunca me publicaron nada e uh -huh. bueno, a través do, do blog, pois pois si sí, fun poniendo eu escribo relatos e poemas ahora estou máis centrada na poesía, pero, pero bueno, sempre, xa che digo, sempre me gustou, e, e bueno, eu e o compañero de, outro compañero que hai de lingua e literatura galega, uh -huh. son, somos os que nos centramos máis na parte da creación literaria, ¿no? os que uh -huh. levamos máis ese apartado, pero, pero, bueno, conseguimos a moitísima xente que que colaborou, que, que está colaborando, que quere, pues, que kere, pois, ata que parezan os seus textos aí, e nós encantados, no, cada vez hai máis. Sí. E, e bueno, creemos que pois pues, unha sección moi interesante porque uh -huh. se ache con Tobana que Que o bloque moi heteroxenio Ten moitas seccións moi, moi diferentes mm. Tratamos moitos temas moi Que non teñen aparentemente nada que ver Pero que son un habano de do que é a cultura sí, sí, sí. E, e bueno, e así é eh, non? Sí, eh, sí. non sei que máis mm. sí. bueno, no, no, Falaba fa da tua propia creatividade é decir, Se xa que te gusta escribir pues que Parece ser que a, a, a poesía É unha das cousas sí. nas que te centras moito Si, si sí, sí. É eh, eh, eh, eh, Ana eu... mandou un texto pero me parece a min que a Armando sempre pide a, a cualquier persoa que, que ten algo que ver co, coa poesía, a ver se si, si nos deleita coa, su, con, con, con parte da súa Eu queria pedir un pequeno poema se si es... hai o favor eh, para deleitarnos pues, con ese poema que dixéramos eh, Alma da vida eh, Alma da vida? Sí, no. señor No, no, non un poema en sí si. Digo cos que escribides ah, poesía só so de sí, la alma sí, da vida Escribides sí, sí, a alma Si, sí, si, sí, si, sí, eso está claro Sí, bueno, eu eh, dixo-me, Ana, no, de ler un es, eh, Escollín de entre todos os que teño Un que no, a min parece, me ela tamén lle pareceu Que nos representa Eh, a todos os que formamos o blog moito mm -hmm. Porque naceu precisamente eh, Do momento en que Tivemos que decir adeus Que foi cando sí. No ano en que estalou a pandemia sí. Foi un adeus un pouco especial Un pouco triste Eh, porque non foi como nos quixeramos que fora non puidamos mm -hmm. despedirnos do noso alumnado como nos gustaría claro. non puidamos despedirnos dos nosos compañeros como nos gustaría mm -hmm. entón de ahí naceu o poema despedida que creo que foi o que vos mandou sí, eh, sí, sí. se queredes pues, eh, o que podo ler vos ese pois pues moi ben, estupendo ah, quere dicirse que, que bueno, despedida dunha etapa para outra ¿no? si sí, sí. <risas> é verdade O que pasa que eh, Eu creo que Case todos Botamos de menos Non a parte burocrática Do noso traballo Eso non a botamos nada de menos mm. Pero contacto co alumnado Si sí, Porque sí. O alumnado dábanos moita enerxía Moita vida Sabes Eso acaba Acábalo botando de menos mm. Ainda que tiñas Pois pues, a veces Rapaces que tirarías Por la ventana Un determinado momento ¿no? <risas> Pero bueno Pero tamén outros Os que Levarás no corazón sempre ¿no? sí si, sí, si sí, sí algún que outro que hai que lle dar un zarandeo pero que ese zarandeo mellor sirvelle para poder eh, despertar e eh, eh, eh, poñerse no, no, no seu sentido no seu sentido común que, bueno, sale, a las... que sale a esa rúa e cun un rapaz chegue a ti e che diga moitas gracias polo que fiz comigo conmigo ou sí. polo que fiz eche para mi si, si, si esa satisfacción se, sigue existindo, non? si, sí, si, sí, sí, desde el agua uh -huh. si sí. uh -huh bueno, La que... pois eh, tesos micros para que oyentes, eh, eh, nos ointes te escoiten e nos grabarémoslo para que despois publicalo nun podcast que, que seguro que sí. faremos pues, con moito gusto vale pues, cando me digades cando ti queiras tesos micros ché Porto, no? vale, moi ben despedida fómonos en facer ruido co castigo cruel das apertas que non foron Que nos roubaron os tempos que vivimos Deixando as prendidas dos bebezos agochados Fómonos hilandeiros Coas vaguas contidas puxando por brotar dos ollos anegados Fómonos levando con nos xa para sempre Os corredores ateigados de risas e de prantos De presas, de conversas, confidencias apuradas E o son estridente que anuncia a súa fin Fómonos deixando a última lesión Ainda pousada sobre a mesa E miramos atrás Como a muller de Lot Dominados pola forza da nostalgia Mais non nos volvemos estatuas de sal E as pegadas indeleveis de todos esses anos Entraron en nos para quedar Pues eso no es una despedida, eso es un trabajo muy bueno. Un trabajo muy pues... bien <risa> sí. Muchas gracias. Sí, señor. Dora boa, muchas gracias a ti por Charo, eh, mentira, Eres ¿sale? una beleza de mujer. <risa> muchas gracias, muchas gracias. <risa> sí, <señor. risa> eu, eh, que vos gustase. Eu aqui eu quandoa poesia, eu que não me pensando, digo, ¿quién me dará a mí este esta cabeza? Para <risa> Para reflexionar, para... Sí, señor. Para léla outra vez, porque en realidad é para pensar con, sí. con moitísimo máis detenimento. Sí. Por certo, quería, quería vos preguntar, tamén estaré es no culturgal de, de Pontevedra? Sí, sí, sempre. Alguén de nós irá por ali, sí. Sí, por suposto, Sí. <coughs> Pois, a ver se si somos capaces de coincidir, porque eu eh, teño a encomenda de coordinar o de, o premio de poesía de Rosalía de Castro de aquí, de Cornella, que se levamos 35 anos. Pois uh -huh. eh, pues non presenteime algunha vez, eh? <risas> posiblemente te leera xa en algunha ocasión. <risas> <risas> bueno, <risas> eh, eh, eh, pois resulta que este ano, Carlos Lozano, que, que o si sí, sí, técnico ou concellal en, en Carral, díxenos que a ver se si podíamos estar xunto con outros premios de poesía en, eh, en, de Galicia, a ver se si podíamos estar o día 28 de, de, de novembro eh, confirmamoslle que sí que, que posiblemente que estaríamos aí. e entón, pois, si te chegas a al con dos con un libro dos que mm, últimamente publicamos gracias a Política Lingüística, eh, e que, que recolle o, os tres primeiros premios dos últimos anos. Muy ben. Pois pues intentarei estar ali. Agradecerse moitísimo que que, que que nos agasallaras con esa poesía. Por certo, falanos algo máis de de, de bella a bella, do, do, do, do blog. Porque teño entendido que, ademais de dar a conhecer... Mm, persoas maiores, persoas bellas, tamén dades a coñecer os libros, as súas creacións e outras cousas, non? A ver, si, sí, é que temos unha sección que eh, pois pues, recomendacións de lecturas. Eh, bueno, pois pues, aí mmm, varios de nós pois pues, recomendamos libros que lemos eh y logo tratamos de entrevistar o escritor en cuestión, ¿no? este uh -huh. momento le vamos entrevistados, se no me falla a memoria, creo que a tres o cuatro, a cuatro, uh -huh. eh, a Ribeiro Coelho, a Finacasas de Rey, uh -huh. a a Santilopo y ahora eh, a Rocío Vieites, efectivamente, uh -huh. y ahora estamos pendientes la de Rosaneiros que se si hay enviamos a, a entrevista, estamos esperando que nos conteste. Uh -huh. Então pois, ben unha sección moi moi interesante, tamé que esas esa son a, as partes que que máis me gustan a min, non? Porque sempre mm -hmm. me canto a literatura. Claro. E e bueno, sí sí que temos tamén como dixo Ana antes tamén aparecen fotografías de xente que que se dedica a fotografía eh, pois pues, de forma uh -huh. que é unha afección e que e que bueno que son son fotografías maravillosas tamén temos eh, xente que publica súas pinturas uh -huh. e eh, que as comenta bueno es que é interminable, la verdad. Tivemos que reducir un poquio a publicación de contidos porque nos decía xente que non lles daba tempo de velos todos. Claro. E entonces, pues reducimos un poquio pues o número de artigos que publicamos por, por semana o por mes, uh -huh. porque a verdad que temos tantísimos colaboradores que que ao final atopámonos con muitísimo traballo, non xa entregado. Pero claro, temos que ir graduando Porque senón, eh, pues eso, é o que nos decía a miña filha, por exemplo E outra xente, mamá, que non nos dá tempo a ler todo o que parece Tens que ir un pouquinho máis a modo Que é unha pena porque é moi interesante E, e bueno, uh -huh. eh, eso é o que estamos intentando facer agora Pero que hai tantas eh, facetas do mundo da cultura Que nos interesa tocar Tamén o cine, tamén temos eh, a música Eu que sei eh, A verdad que nos veu de unos moi ben para manternos activos, porque uh -huh. como Diana o que ti non podes es eh, sentarte en un sofá, a ver a televisión, ou botarte no, no. de comer as pombas ou ver sí, as obras, sí. non? Eh e iso pois de unos a vida. <coughs> Falesme de que ti mesmo lle filliache a entrevista a Fina Casal de Rei, unha unha sí. persoa extraordinaria, non? Nós activemos tivemosla precisamente aquí de xurado no premio de poesía. É eh, eh, unha grande persoa. Eh, sí, sí, sí. Que, que se fai querer sí, moitísimo, sí, sí. non? Sí, sí, sí Está perto Eu, os que lle fixen, pois pues, eh, a verdad que foron un encanto Ribeiro Coelho xa o coñecía persoalmente porque admiro moitísimo sí. E se estivera en, en varias presentacións dos seus libros uh -huh. E tamén, bueno, encantador, unha maravilla Rosa estiremos outro día na presentación de Sibila Aquí en Pontevedra E tamén todos son facilidades É a decir, ninguén nos dixo que non uh -huh. mm. <risas> pois e bueno agora a miña entrevista que sería digamos o meu obxetivo imposible sería entrevistar a Murakami porque é un dos meus autores mais eh, eh, admirados eh, pero creo que non conceden entrevistas facilmente, ademais eh, está moi longe, pero tamén vais a ir unha recomendación de, de lectura de Murakami eh, pero bueno, eu mandar a Mandilla a petición de entrevista, pero non o tive resposta, isto, isto xa é un pouco máis complicado Bueno, pero... bueno te, eh, hai que insistir a, a Auga a, a Auga mm modela a pedra non por, por, por ser auga senón porque... <risas> porque a pedra ven a, ven a ser que a que auga ven se patendo branda, non? Sí, sí. no, no sí, sí, sí. porque co tempo, coa insistencia lóxicamente sí. eh, convírtese en algo diferente. Bueno, alegro-me moitísimo e eh, duchos meus parabéns que é eh, un traballo extraordinario E eh, non tendes previsto fazer alguna publicación eh, en papel? Si, sí, temos unha unha Una revista, unha revista eh, que empezou sendo mensual e agora pasa a ser bimensual sí, sí. esa podes descargar en PDF si, si, si xa hai varias, tantas hai, Ana? Oito revistas temos xa Carai Uh -huh. pois está en publicacións do, do, do blog, no, no apartado de publicacións podes acceder a elas e poden descargar. Uh -huh. A verdade é que están, temos un compañeiro que se encarga de, de, da maquetación e de todo e uh -huh. que fai un traballo maravilloso, estupendo, está moi ben. Pero, pero, pero entonces te tenedes eh, financiación externa, non? Nada, nada, financiación ningunha. <risas> eh, entonces como se leva diante esa publicación Pero publicación no solamente tenemos en, en, en digital, solamente ah, a descarga quien quiere, vale, ¿sabes? Vale, vale, si sí, vale, sí, vale. quien quiere descarga, pues libremente él, sí, con sí, la sí. suya cuenta. No, no. Eh, ¿En digital solo? Vale, sí, vale, sí. vale, vale. Ah, oh, bueno. Digital, pues, sí. pues, parabéns, no felicitaciones a todo sí, equipo, sí, a, equipazo. que te, para, Por lo que parece, tienes un equipazo para llevar adelante todo eso. Muy, sí, muy sí, excelente. la verdad que sí, la verdad que sí. Pois Somos afortunados <risa> Alegro-me moitísimo, Hombre. Charo eh, Bueno, pois, eso, despois dos parabéns Tanto para ti como por todo, para todo o equipo Porque en realidad eh, Coido que eso non se fai cunha persoa sola, non? Non, no, evidentemente non uh -huh. Pois, agradecerche moitísimo Agradecervos as dúas Que, que, que nos concederades estes minutos Que, que, que sempre sempre son cativos cando ah, hai no tanto argumento que rabia, podemos falar eh? pero, noutro momento, voltaremos outra vez a comunicarnos con vos con e, e, e preguntaremos pois pues, despois de ler esas publicacións pues alguna cousa que, que, que os nosos ointes tamén saiban que é interesante DeBellaABella.com mm, DeBellaABella.com DeBellaABella.com eh, Moitas grazas a vos bueno, pois despois ao acabar o programa xa o colgaremos como podcast enviaremos o lenda moitas grazas vale, a vos un aperta grande continua na axenda ou axendade o asunto que vos acabamos de pedir que o millor servirános para poder estudiar algo máis de teatro moi ben, de acordo xa faremos xa logo